А на дворі зима, падає сніг, віє вітер, замітає дороги. Вона цього року видала сувора, снігу навергало вище коліна, ліс закутило в білу вату, лух, як глянеш оком, суцільне і скристе біле поле, однотонне і мовчазне. Роботи у Матвія досить те, то інше, але думкою його турбує одна лише справа – не дає і не дає йому спокою ота земля. Кортить йому, бачте, щось придбати. І Матвій не витримав. Одного лагіднішого дня закинув торбу на плечі і подався. Настя лише стулила свої тонкі уста і мовчить. Що казати? Очі її блищать крицею, але мовчить. А Матвій подався отуди на південь, на Кремянеччину. Чув, що там землі продаються. Він ступає від села до села. Чув, що у вашому селі продається імєнє. Нє, то він торік щось думав. Тепер не чути. Наші люди й самі хотіли б купити. А вино зайдіть до Рохманова. Матвій мандрує до Рохманова. У Рохманові невигідно. Самі багна і мочар. Кусник і поля до того, але ціна як за матір рідну. З Рохманова подався до Шумська. Погане містечко, сама жидова, пан продає клапоть поля, але ціна ще солоніша, ніж у Рохманові. Мовляв, при місці. Пішов далі, межиріччі, корщів, обичі. Села, села і села, опитав, оглянув, нічого не скурав, вернувся за тиждень додому, хмара не людина. Ніякого з того толку, хіба що чоботи розташив, що на день латання буде» але дуже вперся. Полотав чоботи, дещо відпічнув і знову подався. На цей раз підостріг. Хтось там нараїв у якогось графа, але і тут не сподобалось. Піскувати, громиш. Не варто на такому селитися. Вернувся додому. Стільки страченого мужицького часу. А Настя свій клопіт має. Із залужжя прийшла вість що Катерина заміж виходить? Та за кого? А за того самого Павла, що ото в хорі церковному співає тенором та носить чобути хромові за сім рублів з калошами. Кажуть, на пана вчитись захотів та заломився. Господи Боже! Та за того хлюста? Чи не за ті часом чобути хромові вона виходить? У нього стільки і є того добра, що чобути та очі зікраті. Ой, загине вона за ним, ой, загине! Ці слова хтось Катерині передав, і нагнівалась вона на свою хресну маму Вельми. Казала, що й на весілля не піде просити. Але Настя стоїть на своєму. «Воля ваша, кумо!» – казала вона зінці. «Але я б її за такого не віддала б. Та й молоде воно ще, тож її шістнадцяти немає. Та що я вам, кумонько, пораджу? А чи я їй не казала, а чи я їй не говорила?» Що я ото наплакалась і що нагорювалась, так ні. Хоч ти її ріж, хоч ти з нею що хоч роби. Піду і піду, бо люблю його, і говори з нею. Володька ця новина пригнобила, не хотів вірити, щоб Катерина, та наша Катерина, та що так його любила, могла якось там вийти заміж і то за якогось зовсім чужого і, як кажуть, мама, поганого. І Володька вже наперед відчуває нехі до того осоружного якогось Павла, що хоче забрати Катерину. Але все-таки до весілля готувалося. Настя лише чекала, що Катерина дійсно так нагнівалася, що навіть не запросить її на весілля. Але так не сталося. Була одлига, віяв гнилець, лугом мокрий сніг, вечоріло. І нараз із двору влітає засапаний Василь і викрикує лише одне слово: Катерина. А після ще додав: Молода у вінку з дружкою побіг назад на двір. Усі в хаті заметушилися. Володько аж затремтів і ним почало трясти. Настя метнулась по хаті, підсунула під припічок цебрика, швидко застелила стола, поправила подушки. Замітай Володьку швидше хату, гукнула на Володька. Іншим разом ніхто такого не робив би, коли б йшла Катерина. Але це ж не Катерина, а молода. Також іншим разом Володько ледве чи хотів би робити цю мізерну бабську роботу. Але тепер метнувся, мов опарний, схопив обома руками деркача і почав шкрепти ним до лівку.